Віктор, як завжди, вгамувався. Після виверження вулкан ставав тихим і лагідним, ніжним і делікатним до тієї, звичайно, міри, яка взагалі доступна чоловікам. Валя теж потроху отямлювалась. Збираючи розкидані речі, стиха зауважила. «Віку, ти міг би хоч зараз бути обережнішим. Ти знаєш, у першій місяці потрібно утримувати світ». Було дивним, що після оцієї скажанини, яка щойно відбувалася просто під дверима, на щастя подвійними, щільними, герметичними, які не пропускали звуків, вона не знаходила слова, бодай медичного, наукового, яким могла б назвати їхнє парування. Утримуватись? Валюш, зайчику, котику мій, навіщо? Я читав, що секс у помірних дозах навіть корисний, це щось там покращує. Не пам'ятаю, що саме. А ми ж помірно, легенько. Я тільки наполовинку, правда, маленька? Це ж зовсім не те, що раніше. На всю ніч, як кролики. Валентина погодилась, що раніше і справді це тривало майже всю ніч з короткими перервами. Відколи Віктор дізнався про її вагітність, він став обережнішим. Якщо можна назвати обережним сексом, Оте дикунське злягання тут, на килимі. Після виверження Валюшкин божевільний вулкан ненадовго, але так солодко заспокоювався. Людство завжди дивувалося купі ідіотів, які мешкають замалим не на схилах везувію, етни інших скажених гір, здатних плюватись вогнем і заливати розжареною магмою із серця землі усе довкола. Здається, тисячі разів казано, писано, мальовано вам вар'яти задля унаочення усіляки загибелі Помпеї. По каналам Діскавері показано у найдрібніших подробицях, у найдетальніших деталях, у найжахливіших ракурсах причини катастрофи, її клінічний перебіг, жахливі наслідки, руйнування, смерті, тисячі, десятки тисяч смертей, а вам, шановні, усе по цим балах. Начхати вам на наслідки. Наплювати на руйнування. Байдуже до можливої загибелі. Вам, бач, тут подобається. Вам тут тепло, любо й затишно. Тут жили ваші дідо-баба, тато-мама, тюця вуйцю, брати-сестри, кузинки і небожата. Тут у вас шматок землі, на якому росте бараболя, цибуля, кокосова пальма, два персикових дерева і купа будяків. А вулкан у паузах, коли не плюється вогнем і не сипле на голови попелу, видається моркотливим кошенятком. А отой вулканічний попіл виявляється чудовим добривом для винограду. До того ж, Чортова гора так невинно затихає, так ніжно пригортається до грудей матінки планети, так оманливо-лагідно обіцяє стати хорошою дівчинкою і більше не чинити капостей, що купа ненормальних ідіотів, поплакавши над наслідками виверження, прощає, вірить обіцянкам, відбудовує зруйновані оселі, встановлює пам'ятники загиблим і продовжує тішитися життям. Співати неаполітанських пісень біля підніжа Везувію в надії, що повезе, чи бити у Бубон, благаючи богів якогось ляль-яй-ляко, кракатау, мауналоа і салько або ньярагонго, щоб стримали свій апетит бодай на короткий час, поки підростуть діти. Такий вулкан дістався і Валентині. Страшний у гніві, грубий, вульгарний, але такий могутній, такий бентежно красивий у своїй силі, такий безсоромно потужний у виверженні, такий болючо-кривавий в образах та нестримно глибокий у каятті, такий руйнівний та плодючий, такий скажений та гарячий, такий щедрий і зворушливо-ніжний у паузах між катастрофами, такий її, її власний». Такий, що належить тільки їй і нікому більше. Таких іншого все одно немає. Він – батько її майбутньої дитини. І все ж, Віку, будь наступного разу обережнішим. Валентина не могла відмовити Вікторові у близькості, як планувала спочатку, щойно дізнавшись про дитину. Знала, що це той надійний ланцюг, що зв'язує їх міцніше за інші. Обірвавши його, вона ризикує залишитись одна. Першого разу стримувала його і себе, хвилювалась нестямно, а раптом трапиться викидень. Прислухалася до себе –